تابیشو دی دا غشید چی لست دیو شیطانانو و وقت و علی اسلام پا وقت ملک وقت سلیمانو علیہ السلام پا زمانہ که شیطان که کم سیر جادو منتر لست دیو نخلق اغیر پسروان شا اکفر نوکر سلیمان ما نا لست دا کفر دی ایمان بونی فاوی دیو جن سیر کول کفر دی قرآن صاف فیلی ما کفر سلیمان دا غز دا کول کفر لیکن شیطانانو کفر کو دو علمونا فائل دے شیطانان خوبا شیطانانو خلقو تا جادو سلیمان نا جادو کرو اونو سلیمان علیہ السلام جادو زداؤ انہی مخلوق تا خیلو خوبا شیطانانو خلقو تا جادو یا دو علمونا فائل دے سلیمانو والا او السحر مضعف حضف دے یعلمونا الناس اب السحر خو با سليمان عليه السلام خلقوتا بوتلان سير بوتلان سير خو اغاي خود سير رد کړم هاتفارز تو خو دې رد کړو وما من ذلا داغري میتی راز دي چې جادو منتر الله را لګري ما مانا نفكم ذاوج او د ملکه نور مراد فرشته نورا لگلی شو دو فرشتو بانده بابل غار که چهارو تا جادو نورا لگلی شو تاسو دروغ جل کروی چهارو تا معروض دو فرشتو او دو فرشتو الله اللہ دارا لگلیو قرآن و ایک نورا لگلی شو و ما یو علیمانی من احدن ان انبخو دی دوارو اچاتا جادو نورا لگلی شو ناغیشتا خیلو تعلیم خود نه تاوی ا تعالی کولو کوله تاوی و ما یعلمانه ادب خود نه بنو کولا د دروازه فرشتو اچته زیادو در دې پوری کې به موږ لا دې امتحان یو موږ راځو شته او امتحان نه پدې کی خدای دې دی مغلط تاوی د کویه مکافر بشي لکه پرده مال پوت دا د خپل امتحان دی دا وایي چې کته به وداعا مستحق بشي فرشتو بچته جادو نو خو بلکې ورته به چې مونږ امتحان دا لاله لګیو مخلوق تواي مز د کوی کافر بشي پنا تکفور نو کافر پرتی گئی زه کو له جادو د مونږ نو زکو با دي خلکو د دروازو نا اغه جادو چې بلتون به راځو پاره خراب پمیند سړی خو د کې اغایب وې کز د کوی نو موږ به خوين الله منه کړې دې امتحان نه پدې کی لې امتحان غیر غلي نو زکو با خلق منهما د دې دوه ونا او مين لګې منره نو زکو با خلق د دې دوه ونا اغه به منه کولا اغه به موږ استفاد قصده کو ما وفرقون به بین الماری و زوج دو معنی کوي مفسرین اغه جادو چې بلتون میرا اوسه په منځ سړی وخت کې کې یعنی الفاظ اغا بیول استر نو شیطان بده خد سری پو زرکی دن نشو و اسسی بیچولی چی دا خد خود بیگا بلچہ سختری واقعا ازا خد سره بل سر او دا خد پو واچو کو ایواجو چی دیتا تنگوری دا و اسسی بیواجو لی از دا و اسسی دا سری پو زین کے برحال چی واقعی ازا خد زین کے برحال چی واقعی سر امیدش مندی نه بلنو بیلشو لکه شیطان و سواغین درکی چلکل ارشا فلانی باق خوش ری کٹکیو تی پری که داخل صوبی شیطان شیطان و سواغین چه یارا ننن بایر و سر دی ان کو گیجی ناسوار دی نو خیر د نن لغنی ارامو کا سبق پریده این سبق نپاتی شی سوز شی او چنیک سر ای و یارا نن کوئی اپدو کار دی روجام دا تنجیم دا سبق موام ننقوب دوا خایدیر آرام دا واسواسا پا زین کی شیطان چایش بیلتون بیرا آستو پا من دا سریو خزکی پا القاد واسواسای کیا را تا سر لوس سردک چی اوس پا دا کاروشی چی دیلغن پا دا دی کلک شی یو مانا مفصرین دا که دوی مانا بیلتون بیرا آستو پا کولو دی دی سرا په مینه سړی وخت کې چې سیر به وکو نو به طلاق وشو دغه کافر به شته شي شیطان نور طلفاظ د کفر او خل نو تې چې د الفاظ د کفر به وایو انو قلو په طلاق وشو ان لک اتفاقی لیکي په دې چې کله اوسړی به د الله نه بل چا ته وی شي نو د کافر شو په طلاق شو دا ان کې څه دی بابا را مجد شي او دا اقداو چې بابا را مرهت کیږي نه طلاق شوم زکه دا مرتضى په نو پسابات به کوو سره زنه قضا لړه طلاق شوم ایمانم ته لا قدم تینل شي دوړلوی مرز ده چې شي به کو نه ایمان جنم لاله قدم جنم لاله معنا ادارا بل مانا دا ما نه فکر کړو وما اپ اللہ اندر اتبیو دے اما دلدکے نافیان دے مصبترے واتبا اما دلال الملکین تابیر شدی داغ جادو چلال گلشو پدو فرشتو باندے چارو تو مارو تو دپار دی امتحان اللہ علی گلو خی امتحانو پچے او تعلیم منو کو دی دوار فرشتو چاہتا پودن بینو کودچ چاہتا اوے بے من دپار دی امتحانو تک دی مند سا جادوشتے کار کیجی مون کافر کېږا په د کولو د یاددو الله را لګې او ټیک د جادو الله را للی ګ خو د پاره د امتحانو او الله و چې چاازده کوو کافریر شو تا د کو ورته کوي با کوبه د دوالونه خلکو جادو بالتون را استسته پهې جادو زرا په من د سړی و چې جادو به و کوو خه به طلاه شوه یا جادو شیطان نشیتان اوې چولي د خې خاون تر منده <تصح> <تصفيق> دو معنی دره معنی ده ملکین نمراک اغدو تنم اغدو تنمان فی اغدو تنمان ماجادونو ورکره انا غی دوارو خوب او سالونم اغمانی ده اس بات تابیر شد آغا شی چرا لگلی شو پا اغدو تنمان ده بابل خار که اغدو تنم سوکو حارو تمارو سوڑی ملکین لفظ را دی مشران مانا مثبتم دا منفيم دا مطلب داایا ځاراو ته حاصل چې جادو الله نوراللی غلې او نه غي خوده نه کولا خلکو ز نور چانه بس د کوډه ایجوتله او بل معنی حاصل دراو جادو الله نوراللی غلې خو د پاره دین ته هان چې موږ دا کوئی په خلک کلا ټول په امتحان نه پلارې دی په دیش دا امتحان مجلس کې دروغ وای رشتے اپنے دے دام امتحان دے حاصل جواب دار ہے جادو اللہ را او کر را امتحان چھے مزدر کوئی بعض اخلق کوئی حاروط و دو فرشتے او اغی فن حدیث لوئی امام دے اغیق کوشش کرے اکلاس حدیث ثابت کم بیام دعوی اتصال نے دے خیلے احمد باندے فسو اعتراضونه چې خلکو اعتراض کوي چې دا مزګوی دي بیا پکې رواته هارو تمارو حاضر دې حاجی داغي جوابونه کړی یو کتاب لیکللی المصدد فی ضرب عن المسند اغه حدیث راغستې کوشش کړي چې هغه جوابونه حکم او جواب یې سینې لیکلی شي مون کتې ته پاتشي 100 روات هغه ناوال خدای روایت صحیح نه دی بلداره چې غواغو د زورې په دینه په خوا په لاره سوره په خوا په لاره دانه چې بندلاړه سوره او اسمع اعظم به پیغمبر ته ورنوی چې په وخت کې کو وکړو جړل او نبی علی السلام به اسمع اعظم له توف کافرونو مشي پیغمبر ته ورنوی دا فرشتو ته خلکو او خلق ته خو یا پیغمبر ته یاد کو صحابه نے بچ کول کو دا ضعیف روایتونه دي با د مفسرین ته تپاسیر دکړی او ځوره دا جواب په ساز دا کسي کې خلاف قرآن سنت ځکه ته نو د فرښتې امتحان لګلې پتعلمون منوما نو زکووا د خلکو د زړه د دوارونه دبل چانا هغه شده کو کې بالتون راو پهغې هرا په من سرړی او غ کې یاد د کو دې دواړونه ک ف را په من سړی غ کې ضرون کې پهې جادو سره ا چا ته مګېې دپه حکمت اس الله حکمت خپ اخ حکمت دروغ و کې یر اختیاری اور کارے از دکو با دی اغا چنقصان دنیا کے دنیا کے بطے خضرت راکتا دنیا کے بھائی اعمال حبت شو افادہ بین اور کولا دی دنیا کے اپو دی پہاو چاہ باندے چی خوشک جادوی نبی دل پا آخرت کے برخا ما زر رو ما دنیا سر رو لگو بعد مفسرین ما زر رو ما آخرت نو کلام کے بیت آقید رازی او زمون کو معنی سره تاسو شیش راه او غسه د کوڅه نقصان واله ورکه په دنیا کې امان واله حبت کوه غلطه تلاقه شو او داروسو به اخرت شو اپو دے یازہ چې فخر جادلران مېدل پخره کې صبره لا نتم لهم يوم القيامه کې وزن قیامت کې به تل نوځيږي چې شړنه جوتل لېشي حبب داغه چې چې خرڅ کې پدایږي دې باندې قلان زان تباہ کو جادو فکر کار کله نه کوی دی ا کدی من له وی حکوم ده الله غیر الله مرام ده منتر نو کی غیر الله مرام ده کی او زان ساتله بل نو غیر الله نا نو اجر ده الله نا ور ده کار کله پوئیږي سو چیزونو دي بعض دي چاغه مطلقن حرام دي لکه کمیما حدیث صحیح راوی نبی علیہ السلام من کړي د تمیینه تمیما ته تم نه ده تم د مو شکینو دا, دا, دا دے دے. کار دے چای, چای, چای, کی دا وا چې دی واچو اک ټک دي کار له وش نکاح باز ملکونو کې کونجکا چی تور تارای چی دا یې ګټا چی دیتا حدیث ک من راضی عبد الله بن مسعود دانگی ات تمیمت الشرکن حدیث کرا جی ولوالا اغا دمونا که خلقا دم سو قسم دے یو اغا دم دے که الفاظ شریمی دی زان نقل کو الفاظ جو کئی پودا دا فلان پودا دا فلان نو دام مندی زکا دے که پنادہ پا الفاظ غیر مشروع آو قدانہ روای دی دانگی یو دم دے چایے غیر اللہ را مدد کیجی پودا دا بیٹی کور فلان دام مندی سلامون کسند روکیا رو روکیا وای دم پاغ پا الفاظ چې پیغمبر نه خلوی حدیث کې ازي بخاري نبی عليه السلام چې کله بیمار شنه عايشه ته په ما دم وایي ما اور دته نه غوړستل میو دم پاغ الفاظ مسنون مشنوو نو دا قران او حديث ثابت دي بلې استرقاق باج خلک استرقام معنی استرقا استرقا استرقا طلب باندې کې زبل نه چې په ما دم واچو طلب درو کېدا معنی غلطه کوي استرقام کلام د عرب کې هغه دم نه چې په الفاظ غیر مشهور نه ها ان الاستقای نه کړنی السلام د هغه دم نه چې په طلب د سین نه لري کې طلب د پاره دی یو رو ته ده او حدیث د आकाशه موسن کرا دی کیا یاد رب اللہ قیامت کې جنت ته بلا حساب نو تبو چې دا و سورتي الذين لا يسرقون ولا يثيرون وعلى ربهم يتوکلون دا هغه خلک دي چې لا يسرقون ناجايت ته ولا يتهييرون بد ظاليمونه ويلي مارغه پاتې د سرقې لال کار مين کوي وعلى ربهم هي بعضی خلکو دے استرقاق اللہ تمانا کرے دن مانا داکی چیدہ منو چولے اگر پر نپوی کی پور حجیث باندے او روکیہ کو ثابت تا حضر بلیر آگئے او گو را ہوتا ایس گولی آلن دا تولی او کم لی دا تول نا رو آجی مالی دلو میشن نتاکر اسبانیہ تا کوس کو چیدنو کے استرقاق او دا تمیمی سفر دے شرحان نغره چې ییزه خدودو رحملی ما تعسلی کې کارته بندی زیم المود اغه جماعت کې زمات تقریرو نو ما یې پر پهار کویږي یزه خدودو ملانی عجب دوری دیدم بری پادشاهي کې لدو او پنجو اماج اغه زیم خلق روان دي هر پیلی دا رنگه اغه چې زونه چې هغه جایز وی نشي ما شمان یا نه پو کے ورته واچي د حدیث د امر په اساس د مشوانه توبې چوتایي په دې فن په دې مسله کې ابن قیم زاد العلماء کے بهر تفصیل کوي حضرت ټول فرق کوي ماته راغې ویره هی ګدی شور جوړ کړي مې دې مليان ته وایې کنه کری ته نو زال هاوي ها ځای هاځ به کلکه جنگییی نصیبت بھی ماتی ایرامندکا و ایزای و حاسل هیسو یدعا جندیبنی اکلکه الوائیی بھی جندیبت ایرامندسا ایسیخن فیندی چندی کئی نوید بولی، ایزبولی رد مایزما تقاریرو کشتی ایزادو امحادو گوری حدیث عمر ابن البنی حاسو گوری اوکه دور غلط تیجا ار قول غلط غلط تیجا فرق میشی داغیل صوفیاء کرام پا خبر رن پوئی گی ویدائی دا کفر کلیمہ اکرا خالان کے داغیل پا معنی دے نپوئی گی دائی دا کفر کلیمہ اکرا حدد ملک نصیبت دارے غنیائی ماتا پیش کرو پا خواہ فلاور کے علی حدیثو شیخ چکل تقسیم دا مرجعیو کئی نو لکی و منهم الحنفیہ مرجعونا باڈی حنفیری دو مواتے میں اول قدر تداو چه دو مرجعہ سوک اسمجی دو مرجعو ماناو علوکہ چه مرجعہ سوک اسمجی ارجعوی رستی والی تا سمانا ایمان چه دراده نو عمل تا جتنیش تا عمل رستی یو داری یو مرجعوی اغا خلل دے چا غوی اصل ایمان دیو عمل ورکسی نومن من خنفیت و دا شیخ دامان اول ایمان را را نرس و عمل اوکا دا شیخ دام اطلاع داره دون برهوتی کتاب شجره کلی کلی دي چه دا مغلیه کنون دا شیو دن نکلی زناد قوم البسار که ما دا غیر کتابون خیلی دی شکلپ و کتابون که دس وی اصل لفظ نی خور زناد قدن نکی لکه در مختار کرا دی جواسوشی نشی روکشی او قدم او آخری مصر تاودی و یا عمر ابن حمدان او لم ترد علیه اتضار لکی اخرجو کان دیوان الولیاء <سؤال> که در ماه دفتر دولیان بای اخری در مون تورجی که مناظره و سن بیتعالیس که مصر او سو مولیان در پنجار تا تلیم سبا مناظره و ننم اصفان راو رسید ماه چرته مولیان بلا مخلوق راجمه شویده ننی کتابونه خیل <تصفح> دره مختار کې چې یو لیا او تاور غوښته ده څه جواب دے بے کوئی دی مه تاسو ملياني تاسو وبو کېنه یو موږ تا کومه تاړه کوي هغه کتاب نوخه ما سبا و پټه لګي چې ما دې کتابو خو کتابو نشي یو کتاب موږ فلويږم ما دا کنه شار و پټه لګي شار کنه سيده مرادره کې مام کتابونه کې خود هغه ان کې پولیس راگلو پزرگون و مخلوقاتو ملاپاستد ایوی در کتاب کو اگلی کی اولیارا رسی رکشویش واپس کئی در مختار کی آقاو کتاب کو کینا سالس مقرر در تنو ماتے وستا جواب اکا مایداد روگوی بے گاید شپیلی کری دی زداننا اوزا کتاب کی نشتے در در مختار مصر کے شایشوی اس سنټې پنټې 1300 پنټې 3 کې او دا دور مختار ما سره ده سن 1920 ستمبر کې چای شوه دا اول دې کېدی وای کېنو د کمشنر کې د کمنښت شایشه نشي او بغت دنه کېدی نو هغه پکین ما ده به ګالی کېدی دا نو سم مقدمه دې کېدی وای کې خونم شالې سره دې کې وای دا تاسو لیکلی او دا مون داس باندې قاميان نپويږي زم دا دست کنه یا کلی دیکللی ما دا په خسي جوړ کړل دا بجای لیکلیږي مون کولای نو کېور پي خاله یو کړو بیمانه دیکان لدای لیکلیږي پکې دا یې کتابونه کې دست په مؤتاد امام محمد کے سوزای زاهر اځي امام محمد ذکر کوي چې حد ثنا فران انسان یا استاد ذکر کئی چاگا استاد د محمد پا زمانی کینشتے طول محجسین وئی چه داکو دا محمد نا دریسا وقال رست پیرا شوئره نم محطا جیخنگا دی حدثان افلان ما پا خواد دیتلم کتو پانا دا شیخ الاسلام که ما مصودا کتلا ندا پا کینون مولانا عبدالحمید تعلیف المواجد کې دي چې دا, دا محمد مصطفیٰ زادن کېشته رح الله و یخدو سبذالک आमदार ما یې نو څو کتا اټانی ځایه شارید هدایتې لوی فقیرې ازر کې زیدی حنفیږي نو قسم چې حافظی بن حاجر زیدی ابن حمام چې منصف حنفیږي منصف من څوک نه غوای ته چې دا فریقین دلیر ذکر کوي او زه دیم نه غواه چاته چې دا یو فریق دلیر ذکر کوي حافظ مهاجر چې کله په یو مساله خلاف کی شروع شي نو ډېر حدیثه جواب ذکر کی دا نه په ذکر کیږي نو تیرال پرانی چې تاسو نه په دې سمې معلوم نو خپل بحث چې دا ماته دي خپل بحث کی ذکر کی چې نقضون شي دا دا حافظ کار دی په خلاف دینه حمام نه اگا کلیو مسئلہ ذکر کئی نو در طرف اینو دلیل ذکر کئی دارنگی زیلائی فقر الدین نسب و لائک اگا در دار فرق او ذکر کئی اینو بعضی علم لویوی لیکن زدیوی اتقانی دلاص بکلی نسخوا او اگو علیو کمات از حجیز بیان کرده رسو چی مصر کشایی نو دا اتقانی اگا در نه نو پا خلک و اشتبار آلا که دیمان محمد استاد خونده دارگی نور دائیون دي معطا دی, دی محمد کے ہدای کے لیر دائیون دی پر خلق اشتبار آجی آب د دی مصنف پر کلام نفی ما چی کم موضوعات بانده پر البسائر کے باب دی کلی دی نو ما لی کلی دی چاگا حدیث مرفوع چی فقہا دی کرکی پر باب دی رفع کې که غباتل دی لاسو را سا. مطلب زمان دا اتقانی گا حدیث دی فقہا چې فقهاء باندې حدیث جون کړی دي چې حدیث کلاي چې نبی اسلام عليه السلام نه ورته کوي نو زمما مطلب د قنیه حدیث دي د فقهاء علي حدیث یو هغه څه وګوره چې نو شیخم لیکلي دي زه را حدیث باطل دي نه غوړتوي کیږي نه د ما په کلام څه زه خواغه حدیث په کوم کې کوم په فقہ کې بیسند ذکر کوي ثبوت ولني د رنگه د حضرت کې خوارج کوم عادی ذکر کړی دي نماز ذکر کړې دي چې دا حديث نه دي ثابت نو خلکو د نه دا معنی عقلی ته د ماوی په فضیلت کېړو حدیث نشته بعض خلکو د ما په کتاب حوالہ ورکړي دا چې اګون ذکر دي دماتہ د ما ده چې دا حدیث کوم دا خوارج ذکر کوي لاس ولاه دا نه چا نور حدیث نشته نو بعض خلکو کتاب نه پويږي اجایلانه توسل ارثه بس تفسیر سره ذکر یو زه یی کتاب لیکم نو فن دایره دې ګراندې فرق خلق نشکولې نو دا رنګې دا پیدا دی ضرورتې د استرقا دا رنګې د تنیمي د والا فرق نشکولې باید شوکی ټول په یو دان داوی مندي دا مندي دا رنګې د علماو په خبره نو پیږي الله قبر وې ګوره د شعر خبري ذکر کړی دی 플انی خبري کړی دی وګوره د شعر خبري دی دناوي کتاب و وایي د لنګې دیونې نه بلار بده سلام چې په مطلب نه پويږي نو رد څه لیکي ادارې په مطلب نه پويږي عاشرامی ملکوسی بته آیو پڑھکه وې رحمن الله اغه پښتو وی زم مدرسه ملای او اسکو کتري پیدا شوه ترجمه یو ټکه ځکه نی ناغم پڑھکه وای تفسیر شروع شو ذوره قران شروع شو ډوره په کې ډیر لا आरंभ کې ډیر دی دټنه بکینيسته خو په کې شته نو دیو یره مفتو ډوره ده الله او هم البته په چانه نی ویله در شروع کړی دا پوستیو کتا چاینا قرآن ویلے دی سرد من قطع دے بیان مدودی دیو جنہ مدودی چی غلطی کئی لکا ماں مثال پیش کرو آگا وی طبقات رو کبرا د امی سعید دیکلی چی حضرت عثمان قلوانو کی مالوی مال شلیو حالانکہ امی سعید دا خبره محمد ابن عمر الواقی دی, دی, دی دا او اگر کذاب دا مخلوقات تے مدودی اگر موځان نو جواب نور دی نو غلی شي موځودیان دا غلی به موځودی څه غلطی کوم نه کړم زه یې کړی را انبیا اساس بنظام عاصون دي کنه ویا ما پدې له امت اتفاق دي کوم بیا غلطی کینې بيدغې اتباع ملاحظه شو ما موځودی لیکي بہت بڑا ګناہ کیا تا مصالح اسلام بہت بڑا ګناہ کیا تا تاش وړیته ګناہ نوی ایو مې دا وګوره یی چې مو خدای کې د نه د مایز ټیک ده خو دې سړی ته بسوای چې دې سړی ته بسوای یاره خدای رسول او تویل شي علما او تویل شي په زلونو مطلب څه د خدای په خبر ز اونو کو ته پیغمبر په خبره اونو کو د علماي حقانيونو په خبره اونو کو ز پریشکم دې ته څڅې تو دې ته دا که دا چې کوم سړي کې غیرت ني نو دا غکور هميشه بدنامي ارسو کور کرے دي زکه هغه بد نه پچا او چې غیرتي سړي نو دا غکور ته څه شکایت نه دا ان چې ولې سړي کې غیرت وي پهsahabo په دین نو ارسړي چې دین ته سپوږی نه رابت به شي هغه ته نه ولن کې غیرت یي چې خسرې ته پږي نه غا ته لابد وي دی خسرړې خير دې کده د دوله خدي لذي لاس ورل دې خسرړې باک نه کوي نه کې غیرت هغه خو او چې صحابه وبد وي نه غا زور ته بد نشو مېرې داز دې ملک شیطان دی ملک مختلف کړې مطلب د آیات دا چې دا الفاظ الله دې نه لیکلي اوز پینزن که سرورم اعتراض یا ایوالذین آمنو لا تقولو رائنا ای ایمانوالو موی الفاظ مشتبه که معنی صحیح اون ده غلطم ده لگو اوی بحق فلان داده بحق فلان سمانه ده فلان کی حق بخواه ببرکت فلان داده سمانه فلان کم خیر چی برکت پا معنی ده خیر چولو برکت برکت پا معنی ده خیر غردولو خیر په کې چ کدا دا معنا کې الله دی خیر چوله در در دی دا ټیک دی او د بور ک فلان معنا دا ده چې خل تاله پ غبرې در کړي مععلم را کې مععلم چې نه را خ تاالله جنت تر ک دی مععلمې راه ما به اولی بر کې کوم حالله ب بخ ک را دا ړیرنو خیر, خیر الله کې کی. مکه کې زمانې کېچیل چی لې مبار ک بیا ته مبارهکن و جعلنی مبارکان زوات کې خو خیر اچي الله مخلوقات نه کې جوړي ته چې به برکت افلان وای ندي سمونه ده د برکت دې اندازه دی چې کوته به هغه کې لفظ مشتبه موایا هغه لغوس چې دغه معنی صحیح او غلط صاف لفظ وای درای نه دومانی دي یا راینن درونه نه دي رونق وای سمکلتي آتا نبی صلی الله علیه و آله ظاہر معنا دا چې موږ رائے ته کمن تلغونږو ګور یو معنا دراینه دا چې موږ ته وګورم ته نظر وکم دا جائز دي بل معنا دا دا رائے نن به په کومه زمونږه مزاده به دایله لفظ دي درم را وای نگهبان ته او دا اننده الله دی رائے اللہ تاوئی پہ عبرائی کے نگاہ بان دیو جنا عبرائی کے بادشاہ تا بھئی ریسیس وی ریسیس سمانا یعنی دا اللہ زیئے دا اللہ نائب نراء من لا تقولو رائنا مو ای لفظ رائنا دکا شوا چیتے نگاہ بان داو شرک او بلا مانا رائینا دبیدہ بھئی رائی وی اشپن کیتا چروا نومانہ دا شوا ته وو دا اشپن کې نومانہ د دې د بیم ده د شرکم دا سیند یومانه راینه دمن رايته کا بل مانہ راینن بیوقوفه بل مانہ راینه تنه گهبانی بل مانہ راینه تذرن شونکه نو لفظ مشتبه مو اغه لفظ مو آیا چې مشتبی صاف لفظ ہوایا مانا عزیز دا دی صاف لفظ ہوایا لکا سنکی مشیقین الفاظ دی مشتبی ہوئی ببرکت پلانا بحق پلانا پلانے پلانے مطلب دا دا دی الفاظ دی پیجب ہے موئی الفاظ شرک وقول ذورنا اوائی منتو گورا صاف لفظ او منی حکم دا اللہ کرنمہ نئی الفاظ مشتبی ہوائی نتاس ای کافر اکافر از اعبادلناک دے دائی کافر ہوئی یو کافر دارے کے الفاظ شرف ہوئی الفاظ بیدہ بیدہ ہوئی دوس میں گئی کافران داری کتاب ہونا نا دے مشیقین ہونا سراؤ لگلیشی پتاز باندے صدفائی دے رب ساز ہونا گورا خرائدہ تاغوئے الفاظ مشتبی ہوئی مشرکان اولی کتاب خود دی کوشش که چه تاوستا الفاظ در شرک او خیلی دمون در تاو خیلی ناجای در فاظ در تاو خیلی کوشش که آگئی ورنگنی چه تاوستا خواه سخیر او خیلی صاف دین دیتا صاف دین او دا سمج من زبا فلان كيف رحمداتكم وفلان كيف رحمدتكم فلان كيف فلان كيف فلان كيف رحمدتكم زب خلال رحمدتكم دعوان قدر بذي بعد جزجور كريك لا تقولوا رائنا معي الفاذ مشتبي وقول انظرنا صاف لفضوه اغساف لفض واللہ یقص برحمتی لذت رحمت ذکر کا اللہ خاص گئی خپل مې ربانه مې اسلام توحید خوره خاص گئی خپل توحید و دین سرا کیهمو ته سلا ګوري کیتاب ته ګورې نه اس ما زکه ګورې بل مخت اللہ خاص گئی خپل مې فضل الله و برحمتی خوره قرآن مزامین په زين آچالا چی رضایشی بندیانونا اللہ مالک دے فضل ہوئی دے زو مالک پاکدار زو پو مانا دے صاحب نہ دے زو سنعا مالک دے سنعا اللہ مالک دے فضل ہوئی دے لو فضل لے دے توحید مسئلے در تدنکے سلور اترازہ ختم شو یو اتیان دے گبریل بیم برات سلیمان درم مسئلہ دے سلورن لفظیں آئینہ اس پینزم پینځمه اعتراض دا چې یو مسله کې سبب نسخ اصل کې ویل شي لریوانی ته نسخ کلیته موي لریوانی ته وایي نن سآ د نون سآ د دوه قراتې دي یو حمزه ده او باب ده په معنا د حمزه سره نسایان څخه او په معنا درستی والی ان من نسی او زیادهتون ف کفره روال پک شی کے دام د کفر نهخ زیاتی د پهکوور کے دا کفر نهخره چې حک میں شی ر ک من نسی او زیاده تونکوفر روال د حک شیکی میاش اللله حران کی د س کار د ګمی د روجے و مه بل میاش کے با جنن کی وساتو دالنگی او میاش حرام ہوا نو کافر و بجنگ کو و دی میاش تی کے کو دیو حرمت با بل میاش کې وساتو نو الله آیات نازل که رستے والے دو حکم شریح زیادتون بالکفر سلور درشکال او شود اسلام پاکستان قانون لانے دے جاری انما نسیو سمانا شورا من بران نتاقوس کوئی کنا ملاوان تلید نو ملاوان را دی کنا ملاوان ان په کې یو دانو څدرتا چې دېمل کې اسلامي قانون مکمل ول نافذ نشه قران وايي ان من نسیو زیات تند وروستهواله د حکم شریع د کفر کے ذاته ده کو ور د مو کو ذاته مو چې نه نافذ کې کوځ نه نافذ ګا کنه نه دا ملاوان بجړګ کین نن س آ پانځي سره او نون سعاد نسای انسی نره پا مانا دیئره ما اغاک منصوخ کو من لریکو من یا حکم لفرضیتنا نفلتا یا بالکلی منصوخ کو نو بالکلی منصوخ نشتره نا یا یا جز منصوخ شه ره لکبرت المقدس تا مخولمو او عزت تبقیو نو مخول منصوخ شو او عزت پادشن کلی نره منصوخ شه کم خلق دی وی کې نستنیشته نو دا مطلب دا چې کلي نش کنيشته خدای چې حکم را دي غل دا غي ټول اجزا ني دي منسوخ دي يا دا غي فرضيت منسوخ شي لکه یو تن بشرو ته سر جنګي دا فل ان کف کفلانكم نو فرضیت منسوخ شنه نفل پاتې او تن شلو سر جنګيږي نو مستعدي فرضيت منسوخ شه هدا غي عام ځین کې ان شاء من او ننسی او اا یا رسو کوم یعنی او سنکم رسو منسو کوم نا تی بخیر منع منسر اولا گیدا او ننسی اا او قمانه دواؤ ده و ننسی او بازی منسو کوم دو او بازی رسو کوم دا غی نسخا بلوحوی منسو کوم نا تی بخیر منع نراتل کومنگا پا بہتر دا منسو کومن پا عجر کئی او بهتر دا غنه په پولو کې مخکې فرض نون سے آمانه ما پیغرمه اسکي او نه دې بخنه منځه اګه کې منسوخ کول او د منسوخ په ځای منځه تر بهتر هوتومره نو ته یې کوم زما او نون سے اپه مانا دو و نون سے وا اباز دو نو منسوخ کوم رسو کومه میدان اختیار دې او ننسی او دامزم اختیار دیت اون کتاب مند او ننسی او وننسی او یا او په او پا خوری ماند دی او کلمه دستیتراد دا استیتراد استیتراد دیتا ہوئی چه دویمه کلمه کلمه ذکر که مطرد مانا نی دا پار دا خسن دا کلام لکتو وید الکاد گرمه وخته فلانی ملمره غلو صوبو موبدي ورکری دي کنه موبوسمانه دې ته کلمہ دي استترااد وی یعنی خدمت تی ولکړه دې کنه په دا موبو سرا شدر شې کړی کنه درشه کلمہ دي استترااد یعنی لا ذکر دی د پارا شمول امانه نه ده مرا اوسمانه دا کا مانن سات منایتن انن زیا او که منسوک من یو کوم وراتل کومون پویتره داوی انونچا کلمہ د سترا معنی نه دا مرا پهارو د شمول ذکر شے مطلب دا ہے منسوخ کول او نمنسوخ کول دوړ زما پلاس کی معنی دا ښا چې منسوخ کوم یا نمنسوخ کوم دوړ زما لاس کی وی او چې منسوخ کوم نه دا ګټه فائدہ راړم انونچا پریک دم نصاب معنی دا په فدو یعنی نن نساکوم کله چې دا باب د نصایین سی نشي او کالچینده نسی انی جی نماینه skole ماته بغیر منا نې پوہ یلا پارش باندې قدرت علاوه دا دا الله کار دے هندو کار دے کار اختیار دے نو دا الله اختیار دے ور جو حاصل جواب دے بای ز خود خدای دا حکم تابع چہ خدای وای دا کار مکو نه کو نیکو چوي کنو کو پرو مکو مایا دې کې به دا رازای را تا پتاونه غیدا علم تعلم ان الله علی کل شیء قریب دینون صحابه کلام ختم شو دی وقفته علم تعلم دای ټولو سره لګی اوس په دې ټولو تنویر کې تنویر او روشنایی پیغور دو دای ما سبق ټولو سره لګی جبرئیل ما را لګلې نه په واڅه قدرت والے کنے منی نوذاب بدرکن سلیمان وحقرس کنمانی نو اللہ قدرت دے ازا فضل در کام لفظ سہرمکو ای علم تعلم ان اللہ علا کل قدیر سہرمکو نیپو آچے اللہ قدرت والا دے سزا فضل در کام موائے علم تعلم ان اللہ علا کل قدیر اللہ پرش قدرت دے دیتاوئی تنویر تنویر دا مانا مقھ کے احکام کنز تیر شیو نروس جملہ را دے چھوڑ لے والکاں الامتالام اللہ چلے دلو اخیار دسمانون مکو دے دام دی ٹوڑو سری واقدار دیم تا زمان قبضہ کے نولی جبلیل نمانی ولی سلیمان نمانی ولی شہر کے لفظ رائنہ ولی وائ نسخہ ولی نمانی ارس زمان اختیار کی دی انشتے تاثرہ بید اللہ نا دو سندہ دی دادی ٹوڑو سری لگی انت ریو دون انت سری دا کلامی ذکر کرو او دا کلام دغه په اړه ذکر کای د ادب موخه آیتونو کې بیادبی د یهودو کوفارو ته راشو اعتراضونه نو اوس مؤمنانو لپاره تديب ور کوي موخه سره مناسبه وایي چې تاسو کوي د پیغمبرنه سوی چې تاسو مو ځنه پوښا ګن تاسو شنو به کې د بیزار نو تاسو پیغمبر ته تا نګوي ا ګن تاسو شنو کوي او چې واخلې عمل وکور په بدل بدل د ایمان مایته بدل لکفر اغه چا جواز عمل ایمان عمل د کفر په دی ایمان عمل د کفر څه جایز ته پوسونه به هداسته چا خبر لري ایبراهیم داس باندې څه جوړ دی و دا مطلب ته په د دین کې پاغه باندې الله اجر ورکي نو ته نه جایز پوسکه اتاديب للمؤمنین ان د سوالات اواز چاہ چواغستو عمل لکفر قوضی ایمان نخطا شد سئی لارے مطلب تا پوست نکی سجنل جمعات گوڑی خود گوندی آره امانا بکل تا پوز کی جی دا تلاق شکنن دا شو شکنن علکہ دمائی دکان دا تلاق حضر دا دی دمائی دکان خود توید سنت دی سبا دا کپرو دکان دی اور تلاق ورطوائی اصپنه راکا اوال قدی دوکان تاورده اصپنه ده سبا لوار تاودره گا اوال امال داده دا دا کارس پا جوڑکا نا بایده ترکانه ما سجلن دی جماعتگوی که گوندی آره ما نا بکل تپوسو کی دا زما دوکان دا توحید سننکته کستا پا شرک سا شکوی پا توحید اصا شبوی نوالا راس را دا, دا, دا. تایم کستاب و بیدات کے خیشتے باوی نمانا تپو سکا نمانا بذر تپو ضرور ہو کی علاقہ سے جرم دی جماعت بور کے خون زائد آگئے بنگوئے رو قبر اولیجی مانا التعذیب للمومنین اندس سوالات مومنان اللہ عدب ورکول چه پسوال کے بی عدب اکیگا میں خروج دباسنو اگر خروج درید لی بعض زمون دی تورید و سنتتے او تو تا پوست دا نورو مسالو دا خدا سی مثال لے چا علماوی خروج دو باسنا لکا خروج دو ریش دے یا صحیح جی جماعت کراس زمون دو دو سی ریش تی نوزی نواغا موسکوی پاسا بے پاسا کس دیواشو دالا او ناگی ایسا پوست دیوکو دا خدا سی مثال لے قرآن عدب مخی چا کم قوم که عدب نی نواغا همیشا پا غلط ازی او پا غلط کار روانی پا کار داری چی صحیح کارو کئی وده کثیراً مومنان تا یقوض ور کئی وطا نرمی مکوه سریا دین کلکشا دوز لری دردالی کتابونا سشه دوز لری لوت من نیا شرطیا های چوار دین تازونا کافران چوار رئی تازو لرا پدمنونو تاسو ته اېدنه ناشتي وایره ترجمه له تللې مال برابر دي کنه برابر دي د دې دمانه مسئلهونکی اوسنا قیمته چړي ادا کوشش کړي چې په دین پلک نشي دوه بری ډیر دال کتابونه ال کتاب نون ده د علماي اصول دانچ یو دان که واری را تادر راب قصیمان محنو الاستاظونا دین لڑا کادران دا اولی دوجه دو دا حسد دا نفسنا حسد غیبتی که فرد ده حسد دیتا وی که خواه دا دا داشه لڑکی اگه تا دیتا وی که خواه دا دونشه مال راکی دوم نسی نو حسدن دا مانا که د دیخو موحد نکی زنی موحد زنی متبید سنت نو خواه دیم متبید سنت نکی پتانه چې سرګندې ته حق نفاع فو وصل حفا صوکه فرضې فafu لری کوي د ذننامی نه د دی عین فی لری کول چې خلق چې د قران دشمنان دي او مسالې بدلېږي نفاع فو لری کا د ذنن د ذننینه زذوا د کوي جنم اوص فو مختنواړو مزور را به شي الله په خپل سره ځل نه را تور دنور سمو آیا خدای وایې کوي تر کويږي یقینا الله پاچمنه قدرت والا لای اعتراضات ته يهودو د مشرکین وختم شي نو ادب مؤمنان ته ورکو تا حالت تغییذ کړو اقیم الصلاه د جسم مناسبه م قبر صلاه دي تمن امور مسلمه له تثبت وایي کلا کلا الله په ميز کلام کې داځې اوامر ذکر کوي چې پاغي سړې کړېږي چې کله د یوهودو مليانو سره ستاسو مقابله یې نو پتا به اشتباره شي نو موږ ډېر کاوه الله ډېر یادو چې فرائض دې مقابله کې کړې معنی دا یو چې کله به شروع شي نو ساس تا دا واخ زمينه باغي ابا زی راځي چې دوره کاته موضوع راځي چې منځکو او فقیل رہے ورکو نو دیو بیا داسې نهای به داسې استاد تربیو داسې کنه دا امور مسلحه له تسبوت ذکر کوي ذکر کوي بیان کې تقریر کې نموز دې سوال ذکر د الله دې سوال چې فرایته په مسله کړی کټش کنګاله نو ورنټینګې ایت اکی مسلات ورکه زکات او چې مخکې ته ځان لراه سفایدا نو بو مو هی اغلا الله ثقا الله پاشبان دی چوی لګون کړي هدا ته امور مسلمه لټ تسبت وای کله امور مسلمه لدفل عذاب ذکر کیږي موخه عذاب ذکر کړي نو دا امور ذکر کړي چې عذاب الله دا خکی او مخالفین حالت خي دا کم چې دین نه مخالف دي د دې کور میانه لري وائی دی چردن بنیشی جنت تا مگرسو جیو یهودیان وائی نصار آج دن بنیشی جنت تا مگرسو جیو نصاران دا غد دی خیالات دا ذان نارندی وائی راوڑی دلیل پا قلم دا فیرشتونی ہاتو پا اصل کے آتو ہم دا بدل شدی حیث راوڑ دی اصو کوئی ہاتا باب دی پا مانا دی دولو راوڑی دلیل انکونتومکا صادقین تیئی تاثرشتونی کستا دادلیلی که منجا نتیانی انتاو خیغایا او سای که دمون مناظر آوک تنزیش کالی کاریبا کی گی یو را دی مدرسا کے ناستون یو دو تن رال سر سر طور دا چپل پا فکون او روز تو دو تن رو ایس را یو پتی ترلیلی لحیم شئین دیر متبرو مانع تپوس کو مولانا سب بکم دائی مانع اولی از منکار دیو سرمادی گرم اونسیو مورتا خیر دی او لند خبر ورسرکو بیم نزو ما کل پون راکن مان رضای کینا اولکتا من وی وی تیر مانع او وی ناغ مولانا سب ودلده کی درس کیده دو قرآن مانع خبرو کوای وی اغتی مانع او بلتا او کتن زماټوパイ په سره دا شپې شویش کار خبره ده په باندې مې مونږه چاې اسكله په چاې کې ستاد ذکر راغلی دا مولانا سره دمن سره دمن چاې ماواله بوزای چې په یو خبره ده سوت په یو ټکی به راځو دمر دچ موکو ما دا وته پیوړې دلې نشو زولې په دې وترم مونږه چاې اسكله په دې کې سوار شو زاب درمان خان هم دوی اداو رنگ زرد باریکاو ما خطاب در امان او یام ما ده سوئی یو وای ملاسن و اولیاء اکرامتی کم رشیدی طور تسوئی ما زورت آغا سوامتی طور تسوئی طور تمروان اندومورت امروان ملاوریشه <تصفيق> <تصفيق> ادائی ورقی او خانان رقی وائی کنو آغا اوز غاج مکنی او اولیاء اکرامتی قبرونی که ده اگه تسوئی ما ته په من کې تر ته قبونی کوې دوه مر مولا غلې چې ایو ته خبره کوسې دې مونږ په خپل ځو کې دغنه کو غرو نه دې مونږ په خپل ځو خبره کولا نه ته کې زه په مولا نور څه نشې یره ما ستامه تط چ کومو دی اکرام د دار فنانه داره بقاته تللی دی نوغه څنګه یا عظمت امامان ما زوم چې هغه فار دار کې الله تعالی به تاسو ژوند ور کړی دار نه تللی دی پدې دار نه کی پدې دار کې دا هغه خدای نور خلقو کړی کاغې کې طاقت وې نو اول باغی دلل له تا ور کړی وا چې زم ما قدرت نې دی شه هغه ډور بیغراته ني چې هغه یوی او طانې رسی او دا دلسره پکوونکې نوې کې نوې واجدانې دي خبره مالې وې شرې شه اګه توای پویګنه توبور تبه غیرته وای زکو ورته دی غیرته نوو صاحب mula ته وی وای غره تو تاسو وای mula غلې شه ولکه قبره کوکن چا را نه چا استه لا ما ته دا دی پېجن نه ما نه دا برمان خان دي شاين اګه ټیناورته چې دله ما ته نه پیږي ویږي کله خبره چې تمه نه پیژنې زه وخه خبره کومه دې بد کړې مې سبد دي کړې په دا درن کاله سامه نظر او شای کی ما یو وخت چې ما مردان کې به ترجمه کوله اسلام را ده دې نه به تم ته ده یو کار مې سر دل تلو باران مو مونږ نه کوي دې میان و استبال کو او مې د بسون دي دز کم سالو کوم لتل دور را تل یو خبره وکم نه نه اطول کال که دا اللا احسانو ما قضای نوا کریم یا ذره لاهورت تلم دا شروع پرد دا ما کارو اغاو پورا نشه اندشپه ریل که رالمی سار دو رضی ترجمه اوکر دلرم لاهورتا خل کارنا و ما قضای نوا کریم ما ایسی اصده چه کار کنو غم را رستو کیا صدی چه جب اوکی بی رستو کیا صدی نی خدا رستو کیجی خود مولا قواده دخلتی دی دې رسو کې ودا دی دې کینه پیږنه مینه په ما یې ډېر نقصان کړم هیڅ نقصان دې کړو وې تا مناظره ما ګډان غواله کړو د ګونو په څوري علما نړی غوستین ما یې چې دا ملت تاسو په کړی ننور پور سره سره ما نو کارانه له سټي ور کړی لاس کې جمعه ته بار مې ضروري چې کله دې پړشي راوځي نو پدې سټوله لا مخه نو چه کالا تراره تکینه استه نو ملیانه اوه چه اول دعا مساله بکنه تاوینا اول خقات، چه کم کتاز تاوان ده نو اقیونا اول دعا، نو تاوارتا بس ٹیک ده زوارتا بیدهاتو هم قرآن حدیث کنیشته اکتاز و ارتا صحاب غای، نزا صحاب دلیل و خی تای وعیات پولو صحا وقت که ما اقایات ما دال و سوحات و برحان اسې باق حکم شریعه نو حکم شریعه او تاسو خوئی نو یو مولانا نور او طلع هغه یو عبارت ولسته تاسو هغه عبارت کې شوی ما او ټیبه هغه ویلو یې صاحب بو دعا رضا کې نو ماته دا تاسو کوکه چې استا هي بو دعا دما نه ده چې دعا فاعل دې صاحب بو دې دا شوا دعا مو صاحب کړی دي څه چې ما مسابقې دعا ویستحب و دعا و مانا داشدون نجا چه مستحب کئی دعا سیچی لا مستحب کئی ناقل مولاوی تب لفزی مناقشب لیده زیده کی لفزی مناقشب لیده پلار پلار واما زوی تزیه دا مطا ویستحب و دعا ویستحب و دعا ویستحب و دعا مستحب شده دعا نجا میکم دا که راو سیده نوریزا کلام رو جمع کرده اول قطعه بارت غلط واید اوه گر مولیان و تاغ یو نو را پیدا ما اوه کم مشر مولا چود داگای نو دای بارت لوسته و ارطولانده مولا س خبرو کرده نو مادوار راخ کن و اوه داگای مولا دای فن را پیدا ما ایده گفتم ندفده خبریم چرده زبانه که بده ځما ماکي خبرم چا مينه نه کوي تا ویاتو دوست نوي دي ملياني قران ته مطلب لري کنه فاتو کوي قران ته مطلب لري فاتو کوي یو بل مل اپاس چې مون فاتو کړی دا وایي اته وځه دې ته زه تا سره نه شم رالې بار بس ولاړو استاد طالبان ته کو قتل قتل لري زل چرالم دېته دې یو توي تا ایلو څه بل کوي زارو او بلتا او ای فاتوامی اکرا او امان و کاران تایل آوری آخری ای خزیو گن دا سب جواب ای نش کول امان ای گرانو کارا او امانی چو گوده ای پر تگونه در ناکنم وزا پا اخوال فیلخ و امان و مزدکن راکنم وزا خبرم نزو اپ خوارا غلو سی خرمو بیر یولی که منگ مناظره اکرا زوام ٹیک دا دلیل او خریده او خریده او خریده منګه وروشو هغه پورسو دلیل په کیسه دې ما یې د سهمي به جواب وکړي په د سهمي مولان کې ایمان نو دا قابل یو مولا جواب وری کو لایستو علاما والبصير هغه دا ټول مو نظر ذکر کړي او د باره انیا نورګه د نوګه چاپ وو بهتريین کاغذ او دا ټول تاریخ د مؤحدینو هغه ذکر کړي چې ابتدا نه مناظره څنګه رانی د اسنګ وا پرانی اتفاق وو چې دا نس کوي ماخو طالبان ته نه منر څو تا اورول وړتلی چاندولې زور ورکو اخلي کوي چانه سم مرګر دې زمما سړي زمما فنون چنده کوي زمانی په زاني خړي کتابی کې وړاند نه لیکلي او کلی کوي د ننونو په پنجابی چولې زمانه فنون نه کلی کوي د نزال څخه اني لیکلي اصل دمسل رد نصیف المبیر پر رد اغا کتاب لنو بہترین کتاب دے لا استعوالعما والوسیر اپا آئی که دمسرگوری و دلیل استعوال زوام دلیلو خاید استعباب علی استعباب حکم شریم والحکم شریم لا آئے سکتو اللہ بل دلیل شریم استعباب یا حکم شریم دلیل شریم اصیب بس منگو اگر تلا منگو دا سکنو چای اوس کرا ما ته ير هم حرو چې تم نه پېژني هم په دې مكتبه کړی بالا منسما بشغ غا کوم چې ځنکه خود الله تعالی او محسنون ابن قشیر معنا کړي اده متبیعو د سنت توحید یمانه اده سنتو متبیعو جمله حاضر شر ده دلارا چې ورده الله دقا نبيرا په دنیا کې انبه دې کمزنی په قیامت لا خوفاً چاہتے توحید سنت اما تفریح پاگئی کی اوائیو دین سارا پر اس دین